Особлива, окрема пісня – це беушні колеса. Ініціативні хлопці привозили їх переважно з Німеччини, прочісуючи тамтешні автосмітники. На вигляд начебто нічого колеса, усіх типів і для будь-якого авто. Виробники – найпрестижніші. Вибирай купу і дешево середито. А те, що ці колеса приховують порвані корди, малопомітні здуття та інші зношеності дефекти – і можуть у будь-який момент луснути і вибухнути під час їзди, нікого не обходить, крім ощадливого економного споживача, для якого машинка часто єдиний засіб існування. Був на авторинку, звичайно, такий собі Арнольд, котрий приїжджав на білому мікроавтобусі «Мерседес» і задовольняв попит не тільки на електроустаткування для різних моделей іноземних машин, а й на автосигналізацію всіх типів від примітивних до супернакручених. А ще Арнольд під замовлення забезпечував своїх людей сканери відмичками, тобто спеціальними електронними пристроями, які самоналаштовувались на частоту будь-якої автомобільної сигналізації на предмет її приборкання. Призначалась ця штуковина нібито для ростелеп водіїв, що гублять брелоки з ключами. На авторинку обов'язково є кілька точок, де можна купити наркотики. Найбільш колоритна персона – літня тітка Маня. Її голова накрита хламидною хустинкою з осмальцованими квіточками. М'ясистий ніс прикрашений волосатою бородавкою. На товстому пальці – дивовижних розмірів жовтий перстень. Загалом – класика жанру. Тітка Маня торгує сигаретами і насінням а старожденним відпускає ширку. Це головний її приварок. Якщо тітка Маня практично не змінює торгову дислокацію, то ще кілька продавців Дурману періодично переміщаються по ринку. Але їх легко вирахувати. Біля них в'юються ходючі з зеленими обличчями юнаки й дівиці. Періодично ряди автопродавців обходять дві бригади збирачів податків – Одні офіційно пожинають ринковий збір за місце, інші за дахування. Дахуванням дотепер займався Алік Гримза, але нині ринок смакує новину. Аліку простерели на ногу і він лежить у лікарні. Його тхори поки побоюються доїти ринок, вбачаючи в наїзі на їхнього бригадира серйозне попередження. Треба розібратися, від кого а поки трудовий люд насолоджується тимчасовим затищем від перманентних поборів. Торгівля в Кирилка і Сольцева рухається досить жваво. Вони не заламують ціни, тому свічі, кільця, циліндри, фільтри, замки запалювання, фари з лампочками продаються шпарку. Сьогодні підходив оптовий постачальник. Замовили йому вдалі позиції, тож настрій був непоганий. От зараз розглядає товар товстенький дядечко з чорними вусиками, стопочкою. Він упакований у пристойний костюм. А що у вас, шановні, є до іномарок? запитав чоловік і уточнив. Наприклад, до БМВ. Ми взагалі-то спеціалізуємось на російських ладах, по-діловому відповів осольце. Але якщо ви замовите, то ми постараємось задовольнити будь яке ваше бажання. «Ну, навіщо ж я вас буду напружувати, якщо ви спеціалізуєтесь на ладах?» – благодушно відреагував чоловік і почимчикував собі далі. «А ти звернув увагу?» – посміхнувся Олексій Кирилко, присунувшись до напарника. «Якщо цьому пану надіти на голову фетровий капелюх, він буде дуже схожий на Чарлі Чаплівна». «Ага, а я ламав голову, де бачив це знайоме обличчя?» Але в цьому далому початку не судилось, на жаль, завершитись оптимістично – у підприємців поцупили дорогущу упаковку фірмових свічок, сто щук, увесь залишок. Пропажу виявили майже під завісу робочого дня. А я то думав, чого тут крутиться слизняк пацанчик? скрушно зітхав Кирилко. Напевно, це гаденяткою і потягло свічі. Доведеться ще заповзятливіше працювати. Пильність потроїмо, сердито втішив Віктор. Господи, ну що ж за життя? Біг на місці. «Ніякого тобі світла в кінці тунелю!» «За все в житті доводиться платити, дорогенький! Ми Вольського і Зоріка почистили, тепер нас хтось тюкнув!» «Закон сполучених посудин!» Понизив голос до нелегального Олексій. «Та оближти!» «Це закон кровопивства!» Пізно ввечері Віктор зателефонував Олексію. Щойно дзвонив Олег Козаченко, наш спільний знайомий. Він запрошує на своє нове шоу-клоунів. Так, нам тепер дуже не вистачає шоу-клоунів. До речі, знаєш, як воно називається? Як? Наші із І що? А оскільки тебе зараз із самовладанням кепського, ну там депресія і все таке, то чому б там завтра з дружинами і дітьми не піти на виставу арт-шоку? Посміємось, розважимось. Де? У нічному клубі «Фокстрот». А у нічному. Не переживай початок о шості вечора. Є у них і така форма роботи. Нема питань. До речі, що таке Фокстрот? В настрої іронічного Олексія явно додалось бадьорості. Ну, танець такий. Фокстрот це кохання на встоячки. А тоді що таке кохання? спікірував Віктор. Це Фокстрот лежачи, засміявся Олексій. Розділ сьомий. Лещинський і літературний раб Христофоров Рівно о шостій годині ранку Рудольф Карлович прокинувся. Десь почався за строгим розпорядком. Ранковий туалет, 40 хвилин гімнастика і досправ. Хто сказав, що старий Рудольф без діла сидить? Він, не мов, кіногорець, вічний. Дякувати Богу ясність розуму не залишила його і коліни ще не тремтять. Хоча роки, каляті роки. Тепер усе доводиться робити обачливо, уникати напруження, вивіряючи кожен порух тіла й душі, жодної зайвої калорії, ніяких стресів і нервувань. Утім, Рудольф Карлович давно вже не хвилювався через дрібниці. Все залежить від точки зору. Для одного загублений гаманець – трагедія, для іншого – смерть, друга –